Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.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 Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Main salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita, Allah Subhanahu masih lagi memberikan kita taufik untuk kita datang ke sini untuk menyambung pengajian kita dan insyaallah hari ini kita buka kitab tafsir dulu dan alhamdulillah kita dah pun sampai pada muka surat 395 iaitu surah al-as bismillahirrahmanirrahim surah al-as Al-Asr ni ada berapa maknalah. Yang mahsyur maknanya dia masa. Dan ada sebahagian malamak kita maknanya dia asar tu solat asar lah. Waktu asar. Yang mahsyur dia adalah masa. Surah ini adalah surah makiyah yang mengandungi tiga ayat. Ini antara surah yang terpendek lah. Selepas inna atau inna surah ni pun pendek juga izhajah pun tiga ayat kan yang ni pun tiga ayat ini empat ayat Ketiga ayat tiga ayat juga nama surah surah ini dinamakan surah al-as kerana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya pada permulaan surah ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud demi masa wal demi masa Innal insa nalafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, ayat 1 dan 2. Al-asf bererti masa kerana ia merangkumi pelbagai variasi suasana atau keadaan seperti suka, duka, sihat dan sakit, kaya atau senang miskin atau susah, bahkan mulia atau hina, masa boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti tahun, bulan, hari, jam, minit dan saat. Jadi di sini Allah Subhanahuwataala menceritakan tentang satu makhluk dialah yang nama dia masa. Masa ni pun adalah satu makhluk Allah Subhanahuwataala. Ciptaan Allah subhanahu wa juga Jadi kita dimakhluk berarti dia barulah. lah Maknanya sebelum itu masa pun tak wujud Masa ni wujud setelah diciptakan langit dan bumi barulah masa tu wujud Kita pun mengira tahun, mengira bulan, mengira hari, mengira jam, minit dan saat ni kan ikut ...peredaran matahari, ikut peredaran bumi, peredaran bulan dan sebagainya. Jadi masa itu diukur dengan planet-planet. Uh, Jadi sebelum planet itu wujud, berarti masa pun tak wujud. Begitu juga nanti di akhirat nanti akhirnya masa pun tidak ada. Sebab kita kalau dalam syurga kita nak makan, kita nak apa-apa saja, dia akan muncul dengan sekelip mata Maknanya tidak perlukan masa untuk menyediakan benda yang kita nak Di dunia ni kalau kita nak makan mi goreng Kita kena Sama ada kita kena luangkan masa untuk pergi kedai beli order Lepas tu bungkus Ataupun beli order makan Ataupun kita sini yang beli bahan-bahan dia kita masak Setelah satu tempoh masa barulah dia siap Di syurga tidak ada masa Masa pun tak ada sebab tu kita tak tua-tua, kita tak, ha, tidak ada penembahan umur, peningkatan umur, tak ada. Jadi masa ni adalah salah satu makhluk Allah lah. Masa yang mana satu makhluk Allah yang tanpa disedari ataupun disedari telah memakan sedikit demi sedikit umur kita sehari demi sehari. Satu makhluk Allah yang kita kadang-kadang kita pun tak sedar, dia sedang. Makan usia kita Hari demi hari Minggu demi minggu, bulan demi bulan Tahun demi tahun Akhirnya habislah masa kita di dunia Masa kita di akhirat pula Jadi sebab tu Allah itu bersumpah bahawa Demi masa ni ini banyaknya Banyak manusia yang Berada dalam kerugian Kerana dia tidak menggunakan masa Seperti yang dikendaki oleh Allah lah. Kaitan surah dengan surah sebelumnya kita tak belajar lagi surah sebelumnya kan? Kita terbalik. Jadi sebodoh sedikit di sini dia jelaskanlah surah yang sebelum ni adalah surah At-Takasur. Telah dijelaskan bahawa perbuatan dalam surah At-Takasur telah dijelaskan bahawa perbuatan asyik mengejar dunia dan hidup mati kerananya semata-mata adalah sangat tercela. Di dalam surah ini pula Allah menerangkan bahawa apa yang sepatutnya menjadi matlamat yang perlu dititik beratkan oleh manusia ialah beriman dan beramal soleh. Perkara ini akan membawa kebaikan kepada diri sendiri. Manakala budaya nasihat menasihati antara satu sama lain agar melakukan kebaikan dan menahan diri dari melakukan perkara-perkara terlarang atau maksiat. Faedahnya akan dinikmati oleh masyarakat. Pendek kata selepas Allah SWT menyatakan bermegah-megah yakni menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu dalam ayat pertama dan mengancam berkali-kali dengan firman-Nya jangan begitu kelak kamu akan mengetahuinya itu surah yang sebelum nilah surah at-takatsur ayat yang keempat maka Allah SWT menerangkan pula keadaan orang-orang mukmin dan orang kafir kandungan surah Surah Maqiyah yang ringkas ini menjelaskan prinsip-prinsip utama Islam dan melakarkan suatu perlembagaan hidup bagi masyarakat manusia amnya. Allah SWT bersumpah dengan Al-Asr yang berarti masa ataupun detik zaman yang mengandungi segala jenis keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ia menunjukkan hikmah atau kebijaksanaannya yang agung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah bahawa manusia memang rugi kecuali orang yang memiliki empat ciri seperti beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati antara satu sama lain, agak menurut kebenaran dan bersikap bersabar serta cekal melayari kehidupan. Jadi Allah sumpah demi masa. Bila kita bersumpah, kita bersumpah dengan nama Allah tetapi Allah Subhanahu bersumpah dengan makhluk. Banyak dalam dalam senada lepasnya akan ada lagi surah-surah seperti Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi waduha. Dan walaili idza yaghsha. Apa lagi ah wassamaa idzabil buruj macam lah. Allah sumpah dengan dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari, dengan malam. Dengan Inna Allah bersumpah dengan makhluknya. Jadi antara salah satu makhluk Allah ni masalah. Jadi di sebalik makhluk-makhluk Allah itu terletaknya keagungan, kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa bagi orang yang mahu merenungnya. Dan setelah Allah bersumpah di masa tu, manakala kata manusia ni semuanya dalam kerugian. Semua sekali. Kemudian Allah bagi pengecualian kepada empat jenis ataupun empat golongan manusia yang terkeluar daripada golongan yang rugi inilah. Yang pertama yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, yang ketiga yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang hak. Dan yang keempat yang berpesan-pesan ataupun bernasihat menasihati ataupun wasiat mewasiati dengan kesabaran. Dan kita perlu ketahui nanti di situ saya akan beritahu dia ada wow, wow, wow semua Wow itu bermakna dan, huruf ataf Berarti Allah, bila Allah bersumpah Yang manusia semua dalam kerugian Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran bererti kalau dibuat satu saja pun dia ugi lagi kalau dia buat dua pun, dia rugi lagi. Dia kena buat empat-empat, baru dia bebas daripada kerugian. Ingat tu, dan. Bukan atau. Allah tak kata, atau beriman, atau beramal soleh atau berpesan-pesan, atau berpesan dengan kesabaran. Jadi kalau atau, kita boleh pilih salah satu. Masalah ni Allah kata, dan. Bila dan, maknanya semua segalilah. Kalaulah kita misalnya pergi ke mana-mana, pejabat. -mana, kan? ada urusan apa-apa sila bawa kad pengenalan dan surat beranak dan sijil uh, pelajaran dan uh, apa lagi kalau dan tu berarti semua kena bawa kalau kita tak bawa salah satu berarti tak cukup dan tak lengkap jadi sini kalau kita beriman saja, kalau tak beramal saleh, tak tak berpesan pesan dengan hak, dan berpesan pesan dengan kesabaran, kita pun rugi juga. Kalau kita beriman saja dan beramal saleh, tapi tak berpesan pesan, tak menasihat, tak saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran pun rugi juga. Jadi kalau kita menasihat atas kebenaran pun, tapi tak sabar pun rugi juga jadi kena beriman, kena beramal saleh, kena saling berpesan-pesan nasihat menasihati atas segala kebenaran. Kebenaran ni agamalah. Ha. Semua sekalilah kita kena. Maknanya kita kena sampaikan, kita kena nasihat, kita kena dakwahkan, kita kena ajarkan. Dan dalam pada itu kita kena juga bersabar. Di dalam melaksanakan ketiga-tiga ni perlu kepada kesabaran. Di dalam memahami meningkatkan keimanan kita kepada Allah perlu sabar. Di dalam apabila kita berakmasa oleh pun perlu sabar Di dalam berpesan-pesan atau kebenaran pun perlu sabar Jadi kalau empat-empat ni kalau kita dapat laksanakan barulah dikatakan Kita terkeluar ataupun terkecuali daripada orang-orang yang rugi Kalau tidak tetap rugi Itu kandungan surah ni secara umum lah. Kelebihan surah pada uh, para perawi menyebut bahawa Amru bin Al-As Menemui Musailamah Al-Kazzab Musailamah Al-Kazzab ni adalah seorang Nabi palsu Seorang Nabi palsu Kalau tak silap saya di di belah Yaman Di Yamamah Dia mengaku sebagai Nabi uh, Yang baru lah Perisiwa ini berlaku selepas baginda diutus menjadi rasul dan sebelum beliau memuluk Islam. Musailamah bertanya kepada Amru, Apa yang diturunkan kepada sahabatmu Muhammad setakat masa ini? Jawab Amru, sesungguhnya telah turun kepadanya satu surah ringkas yang penuh bermakna. Tanya, tanya Musailamah, apakah dia? Amru menjawab, firman Allah subhanahu wa taala yang bermaksud dibacalah surah al a'zim sampai habis yang mana maksud dia demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh saling berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar bersabar menghadapi halangan. Lantas Musa alaihissalam pun berfikir sejenak kemudian dia, beliau berkata sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku surah seperti itu. Nah, dia berkata dia pun dapat tiga wahyu juga. Amru berkata kebanyakan, apakah dia? Lalu Musalamah pun berkata, Ya Ubar, ya Ubar, wa innama anta aznan wa sabro, wasairukah haqrun naqar. Oh, mula dia buat-buat surah surah ciptaan sendiri. Sekejap je fikir, oh, ok dah dapat wahyu dah. Tengok dia punya makna dia. Wahai bintang ubar, wahai ubar, molekmu hanya tentang telinga dan dada yang lebar. Yang lainnya penuh bintat dan jala, <laughs> Jauh beza sekali dia punya. Dia punya rekaan tu dengan wahyu lah. Ini dia cuba apa? Nak, nak menyamakan antara apa yang dia reka ni dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW lah. Kemudian Musa Ilamah bertanya kepada Amruh, Apa pendapat engkau, wahai Amruh? Kata Amruh, demi Allah, engkau maklum bahawa aku tahu engkau. Betul setelah. Imam Tabrani menyebabkan rakyat daripada Ubaidullah bin Hafs katanya, Apabila terdapat dua orang sahabat Rasulullah SAW bertemu, Mereka tidak akan berpisah, Melainkan salah seorang akan membacakan surah Al-As Sampai habis kepadanya, sahabatnya. Kemudian barulah mereka memberi salam atau... Salam lain, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Bayhaqi daripada Abu Huzaifah Ini amalan para sahabat lah. Para sahabat ni dia jumpa dia, dia tak ada sembang masalah Pola ke, bisnes ke Pasal handphone ke Masalah apa-apalah Dia bila bertemu Dia mungkin akan kalau ada surah-surah yang baru diturunkan dia akan baca, disampaikan kalau ada hadis-hadis yang baru tentang yang Nabi riwayatkan dia akan sampaikan ataupun Ibn Omar selalu kalau dia jumpa sahabat mari kita beriman sebentar duduk sekejap cerita pasal Allah cerita pasal keagungan Allah cerita pasal nikmat nikmat Allah ini sahabat sebab dia tahu masa yang digunakan selain daripada yang berkaitan dengan agama maka dia akan rugilah jadi dia tak pernah apa ni jarang sekali sahabat tu dia membuang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia sebab dalam hadis Nabi berkata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la antara keindahan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak patut baginya di mana yang sia-sia baginya nah ini salah satu ciri-ciri Keindahan seorang Islam, seorang Muslim tu dia takkan buat benda yang sia-sia dia takkan buat benda-benda yang tak berfaedah untuk akhirat dia sebab apa masa yang Allah SWT bagi pada kita ni adalah modal untuk kita usahakan ataupun modal untuk kita tanam saham bagi akhirat kita lah jadi Allah SWT bagi manusia itu umur Dan umur ni modal dia untuk dia membuat bekal sebanyak-banyaknya untuk, untuk supaya dia uh, membantu dia di akhirat nanti Perjalanan masih jauh Kubur 40,000 tahun Masyar 50,000 tahun Tuti sirat 1,500 tahun 500 tahun mendaki, 500 tahun mendata, 500 tahun menurun Di depan tu barulah syurga dan di bawah tu neraka ke jahanam. Jadi inilah modal yang Allah Subhanahu bagi kepada kita, maksimum ataupun kebiasaan umur umat Nabi itu Nabi kata, a'mar ummati bainasittim wassab'in. Umur umatku lebih kurang antara 60 hingga 70 tahun. Tolak zaman balik yang belum balik katalah 15 tahun tinggal 45 tahun. Tinggal tolak tidur 1 hingga katalah katakanlah tidur 8 jam. Kalau tidur 8 jam 1 hari tolonglah 1.3 daripada 24 jam Jadi kalau 60 tahun, 20 tahun tidur 20 tahunnya dah tidur Belum makan lagi, mandi lagi Tambah lagi, bersembang lagi apa? Sebenarnya kalau kita kira-kira masa ataupun modal ataupun umur yang Allah bagi pada kita ni berapa, berapa, berapa jam sangat yang kita buat untuk Kita usahakan ke arah akhirat kita jadi kita hitung sendirilah. Al-Imaq Syafiq Rahimahullah berkata, Kalau orang ramai merenung dan mengambil pakai surah ini pun, Sudah memadai bagi mereka. Di dalam Rewek, Al mengatakan, Kalau Allah, Allah tak turunkan Al-Quran, Allah turunkan tiga surah ni, Satu surah ni pun dah cukup dah. Pun dah cukup dah. Ini satu surah yang lengkap, Yang beri peringatan yang secara menyeluruh bagi orang Islam kalau kita mahu merenung ya. Misi hidup mukmin atau keadaan orang mukmin dan orang kafir <coughs> Bismillahirrahmanirrahim wal asr Di situ kita ketika membaca dan apabila kita wakaf maka huruf ra tu perlu dibunyikan jangan kita baca wal as dia wal as ada ada ra tu bunyi kena bunyi je. wal as kalau tak boleh sambung kalau susah sangat nak nak apa susah sangat nak nak wakaf bunyikan ra sambungnya wal asri innal insana la fi khusr illa alladziina amanu nafas pula tak cukup eh <laughs> Illa alladzina amanu wa'amilu salihati Watawasawu bilhaqi Watawasawu bilsober Dia kena ada bunyi juga Hujung, hujung tu Kalau berhenti Wal asr Ada r sikit Wa tu dipanggil Kita tajuk dulu Wal asr Di situ tidak ada hukum tajuk apa-apa Tapi kita perlu Baca صاد dengan tebal wal as kalau kita wal as nanti dia jadi sin. Shad ni huruf isti'la jadi dia perlu dibaca dengan tebal. Wal as. Lepas tu ra pun kena bunyi. Kemudian ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Inna nun bersabdu ataupun tashdid Hukum dia gunah, wajib dengong. Dan dibaca sepanjang dua harkat. Maknanya. Innal <tuh> insana ha, lafi khusr. Jangan. Innal <tuh> insa. Itu tak ada tajwid tu. Innal insana lafi khusr jadi inna tu dua harga wajibul gunnah kemudian yang kedua tu innal insan nun mati bertemu sin nun mati bertemu sin ikhfa' hakiki dibaca dengan samar-samar dan dua harga juga maksud samar-samar ni dia hampir dengung lah dia ada tiga hukum nun mati tu kan izhar kemudian ada ikhfa' kemudian ada idram dan gunnah jadi kalau yang dengung tu, di belah ujung sana, kalau yang terang tu belah sini, yang samar tu tengah-tengah. Dia tak dengung sangat dan tak jelas sangat. Dia tak terang sangat. Kalau dengung tu macam idram ma'al hunnah tu kan. Macam apa, non mati bertemu ya mai ya'mal. Matakan mi warah. Dia dengung dan masuk habis tapi ikhfah kiki ni dia samar-samar dia tak dia tak sampai habis innal insana lafi khusr insa sin alif itu ada alif kecil napa tu ha dia pasal apa dia tak tulis alif panjang kerana adikraat yang baca alif ah, tak baca alif jadi dia macam dia baca satu harkat. jadi kita baca dua harkat, keraat kita Imam Asim Jadi ditambah halik kecil kat situ Sama juga dengan Maliki Yaumidin dalam Fatihah tu kan Kalau kita tengok tu dia tulis Mim Lam Kaf alif tak ada, halik kecil je tak ada satu. Jadi kita baca dua harkat Maliki Yaumidin Sebab ada yang baca Maliki Yaumidin Sama juga kat sini Jadi Insan Sin Alif Insanala Fi Khusr Kemudian khusr khusr tu kena bunyi dia lah, khusr jangan jangan pengenjangan rebut tukar terus dia punya jadi khusr ha, itu jangan itu dalam nahu boleh dalam dalam tak ada kemudian yang ayat yang ketiga. Illalladzina amanu Illalladzi Zal tu lidah kena keluarkan Letak di di, di depan Gigi depan, di gigi atas Sanaya ulia dia panggil Gigi bahagian atas tu li, keluar Keluar lidah, kalau tak keluar dia jadi zai. izzai Illalladzi Zizi Zazizu Azizuz Dengar pun lain kan Walaupun tak nampak, dengar pun dah lain dah Illa alladhiina amanu wa amilu salihati wa tawasau bilhaqti wa tawasau bilh sabr Illa kemudian amanu tak ada apa wa amilu sholihat. salihat Salihat, Sat pun dua harikat ada alik kecil itu Ha pun ada alik kecil dua harikat wa'amilus salihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis sabr kerana abunti bermula wa tawassaw bilhaqq kena ada qalqalah kemudian jadi kalau qalqalah tu nanti dia ada tasydid bila dekat qa itu, kena, dulu, betul, q tu kena wa bil haqq. Berhenti sekejap dulu baru tu Nak sambung tu besambunglah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau sabr. Sabr. Sabr ada sikit ra jangan banyak sangat jangan sobar jadinya dia Sabr. Ada rasa sikit bunyi ra. Itu dia, tak tak banyak sangat tajut dalam surah. Ayat pun pendek kan, surah pun pendek. Ayat tiga ayat je. Wal asri wal du, waw huruf waw tu dia panggil waw qasam. Waw qasam, waw sumpah. Dia ada beberapa huruf qasam. Ada waw, ada ba, ada ta. Wallahi wabillahi wattallahi. Itu huruf sumpah. Setengah orang Arab dia wallahi wallahi ada setengah tu wallahi qatallah itu sumpah dan apabila ada waw sumpah berarti dia akan memajrurkan menjerkan kalimat yang isim selepasnya al itu bermana masalah inna sesungguhnya al-insan manusialah Al di situ setengah ulamak kata Alif lam itu alif, alif lam bermakna istirahat Iaitu merangkumi seluruh manusia Ada juga setengah ulamak kata Al tu menunjukkan kepada Al-ahadir zikri Menunjukkan kepada Golongan tertentu Nanti ada dibahas nanti Tapi setengah ulamak Insan itu manusialah La lam itu Pasti Maksudnya pasti. Fi dalam khusrin kerugian. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Illa kecuali ataupun melainkan. Alladzina orang-orang yang. Alladzina ni boleh bermaksud istimewa boleh, bermaksud orang-orang yang pun boleh. Allahina banyak, banyak kita baca bacaan Al Quran Allahi Allahi kan ini jama Allahina orang-orang yang amanu beriman, waamilu dan beramal, Wa'u' dan amilu beramal, as-solihat yang baik-baik, yang baik-baik, dia plural leh tu solihat jama menaslim dia plural. Salihatun, salihatani, salihatun. Watawa, watah, watawa. Watawasaw. Wautudan. Tawasaw, saling berwasiat. Ataupun saling nasihat menasihati. atau saling berpesan-pesan. Dia ada perkataan saling tu. Watawasaw. Watawasaw. Wa tawasau saling berwasiat ataupun saling nasihat-menasihati ataupun saling berpesan-pesan. Bilhak ba dengan alhaq kebenaran. Ba dengan alhaq kebenaran. Wa wow, sekali lagi dan. tawasal berpesan-pesan atau ber berwasiat ataupun nasihat-menasihati bis sabri bah dengan as sabri sabar jadi secara keseluruhannya ayat pertama wal asri demi masa innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan yang beramal salih wa tawassabil hat dan berpesan-pesan dengan kebenaran ataupun uh, menasihat-menasihati pun boleh Berwasiat memerintah asal dia wasa wasiat tu. Watawa sobil watawa sobil watawa sobil sobri dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Di nanti ada mana ada yang kata berpesan-pesan dengan kesabaran, ada yang kata berpesan-pesan apa ni agar bersabar. Nanti ada dia punya tafsir nanti. Mana satu yang yang dipilih. Okey tafsir dan ulasan. Firman Allah SWT bermaksud yang berayat yang pertama iaitu Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Allah bersumpah dengan al as yang bermaksud masa Detik zaman yang dilalui oleh manusia Masa mengandungi berbagai pengajaran, keadaan, malam, siang yang silih berganti Suasana gelap dan cerah dan yang bertukar ganti Keristiwa, keadaan dan kepentingan-kepentingan lain di dunia sentiasa berubah ini menunjukkan adanya pencipta yang maha esa dan memiliki kuasa yang tidak terbatas Allah SWT bersumpah dengan masa dan menegaskan bahawa orang-orang yang hanya memberi penumpuan kepada kerja-kerja dunia Dan menyimpang daripada kebenaran dalam urusan perniagaan serta kehidupan mereka berada dalam kerugian, kebinasaan dan gejala hakisan Melainkan orang yang dikecohlikkan oleh Allah segala yang akan disebutkan nanti Abu Bakar bersumpah dengan masa maka ini membuktikan kemuliaan dan kepentingan masa kepada manusia lantaran itu Rasulullah SAW bersabda menerusi hadis yang diraikan oleh Al Bukhari daripada Abu Hurairah, "La tasubuddahroh, fa inna Allah huwadahruh". Maksudnya janganlah kamu mencela masa kerana Allah itu sinonim dirinya dengan masa. Jadi kalau kita tak faham hadis nanti kita terjemahkan fa innallahu ha dahru kerana sesungguhnya Allah itu dialah masa. Ha. Jadi kalau Allah tu masa berarti mana ada, ada tangan, ada muka, ada wajah. Jadi kita tidak boleh memahami hadis secara literal lah. Jadi apa yang nak bagi di sini tentang masa itulah, kepentingan masa. Sebab apa setiap detik yang berlalu, setiap masa yang berlalu di situ semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah ilmu Allah, di dalam ilmu Allah, di dalam kehendak Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku pada setiap detik di dunia ini melainkan dengan ilmu Allah, iradah Allah dan kudrat Allah. Dalam masa satu saat sekarang ni, apa banyak yang sedang berlaku. Saya sedang bercakap dan sambil duduk, tuan-tuan sedang mendengar dan duduk, kipas sedang berpusing, lampu sedang menyala. Angin sedang bertiup, matahari sedang memancarkan cahaya dan makhluk-makhluk Allah yang 18,000 jenis. Salah satu daripada jenis tersebut adalah manusia. Yang manusia ini jumlahnya ni hampir 7 bilion. Masing-masing sekarang sedang berbuat sesuatu. Dengan ilmu Allah, iradah Allah dan kehendak Allah Jadi setiap masa yang berlalu itu semuanya penuh dengan kekuasaan Allah Menunjukkan kehebatan Allah Tidak ada yang berlaku sesuatu pun tanpa kehendak Allah, tanpa kudrat Allah Sebab bila Allah bersumpah dengan masa saja Di situ tergambarlah kita akan kehebatan dan keagungan Allah, kekuasaan Allah Ameh. Jadi bagaimana bukan Allah tu masa-masa di situ pada setiap masa yang berlalu tu di situ ada kudrat Allah, kekuatan Allah, kehebatan Allah setiap saat yang berlalu. Tidak ada satu pun yang berlaku setiap saat melainkan semuanya diketahui oleh Allah, dikhidaki oleh Allah dan dikuasai oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi kita kena apa? Kena merenungi lah, kan? Sebenarnya Allah hendaki tujuan Allah ciptakan kita pun hanya untuk mengenal Dia saja. Seluruh hidup kita kena gunakan sepanjang hidup yang Allah berikan kepada kita untuk kita kenal Allah Subhanahu Wataala itu aja maksud hidup kita. Itulah maksud hidup kita dijadikan diciptakan oleh Allah dihantar ke dunia ini hanya untuk mengenal Allah Subhanahu Wataala. Setiap saat harus kita gunakan, wajib bagi kita untuk gunakan setiap saat untuk mengenal Allah Subhanahu Wataala menerusi makhluk-makhluknya menerusi kejadian. jadi dikatakan makhluk di sini semualah kejadian sama ada makhluk itu berjum, berupa benda-benda yang wujud yang fizik, yang berfizikal yang yang eh, yang pepejal yang cecair ke yang, ke, yang ah, gas ke Manusia, kebinatang, ketentumbuhan gunung, ganang, bulan, bintang, langit, bumi, sungai, laut, air dan sebagainya. Ataupun benda-benda yang berupa uh, sifat seperti cuaca panas, cuaca sejuk, siang, malam. Keadaan-keadaan ha, diri kita, sihat, sihat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, itu semua makhluk Allah. Itu semua makhluk Allah Jadi tidak ada tidak ada sesuatu pun yang berlaku pada setiap saat Masa yang berlalu itu melanggan di situ Adanya kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau lah kita mau memfikir Jadi <coughs> Allah kata Janganlah kamu Hadis Nabi itu kata Janganlah kamu mencaci Apa ni? Masa Kerana sesungguhnya Allah itu dialah masa bukan Allah itu masa membasanya di dalam setiap masa yang berlaku di situ ada kekuasaan Allah apa segala yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah kalau kita kita mencaci mencela sesuatu berarti kita sedang protes terhadap kehendak Allah kita sedang protes kepada Allah lah Cuma ada perkara yang berlaku pada masa itu kita suka kita tak suka itu semua datang daripada Allah subhanahu wa Dan kita siapa yang kita kita nak mencaci perkara-perkara yang berlaku pada masa tersebut Alimam ar Al razi pula menjelaskan bahawa ayat ini sebagai peringatan kepada manusia Bahawa mereka berada dalam kerugian dan kekecewaan Jadi ini Allah nak beritahu manusia semuanya rugi Semuanya akan kecewa kecuali empat golongan itulah yang akan disebutkan nanti. Ada ulama yang berpendapat <coughs> maksud al-az ialah solat asar atau waktu solat asar dengan tujuan untuk memuliakan masa itu atau disebabkan kemuliaan dan kelebihan yang terdapat dalam masa itu. Oleh kerana itulah kebanyakan ulama menafsirkan solat asar sebagai solatul wusta, iaitu... Ia juga menggambarkan tentang sisa-sisa umur dunia adalah singkat ibarat tempoh masa di antara waktu asar dan maghrib Antara itu manusia perlu bekerja keras dengan melakukan kegiatan yang tidak membawa apa-apa kerugian Kerana masa terlalu singkat dan manusia tidak mungkin mendapati semula masa yang telah berlalu Ini sebahagian ulama menafsirkan bahawa al-asar itu berarti waktu asar Jadi waktu asar sama maghrib itu kan singkat saja berapa jam je jadi seolah-olah masa yang diberikan oleh manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini terlalu singkat jadi dia perlu bersiap sedia lah kalau dia tak bersiap sedia berarti dia termasuklah orang yang rugi masuk perkataan Al-Insan dalam ayat ni ialah jenis manusia dan huruf Lam pastinya Lam Al-Jins Lam yang menunjukkan jenis ini dalam ilmu Nahu lah ilmu Nahu dan ilmu balaghah. Ada yang mempunyai huruf lam yang terdapat pada perkataan al-insan merujuk kepada golongan tertentu. Macam saya katakan tadi iaitu alif lam uh, ahadiz zikri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyandarkan al-insan kepada suatu kumpulan daripada masyarakat musyrikin seperti al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wail bin Wail. Al-Aswad bin Abdul Muttalib sementara Abu Hayyan berkata perkataan al-as dan al-insan merupakan kata nama ataupun isim jenis isim jenis yang menunjukkan kepada jenis yang berbentuk umum oleh kerana itu ia menerima Pengecualian jadi walaupun pendapat ni berbeza tapi kita tengok natijah ataupun kesan daripada dia sama saja kalau yang dikatakan manusia di situ kerugian seperti yang dinyatakan oleh bin Abah, oleh bin Mirrah, Abah Wa'il, Aswad dan sebagainya sebab dia sama juga lah sebab dia tak beriman, tak beramal soleh, tak berpesan-pesan dengan hak dan pesanan kebenaran jadi samalah manusia yang yang mana yang dia mengikuti orang-orang yang disebutkan tadi pun tetap rugi juga jadi boleh jadi umum jugalah Bukan berarti yang yang rugi itu Nama-nama yang disebutkan saja Yang lain semua tak rugi Yang lain pun rugi juga Kalau dia pun ikut sama macam orang tu, Iaitu tak buat empat perkara itulah. Kemudian Allah semalam Mengenculikan beberapa kategori manusia Daripada mendapat kerugian Mereka ialah orang-orang yang beriman dan beramal salih Serta saling berpesan agar manusia Agar menurut kebenaran dan berpesan Agar sabar menghadapi halangan Al Asr ayat 3 yang terakhir Sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian kehilangan hakisan dan kebinasaan melainkan orang-orang yang menghimpunkan di dalam dirinya dua ciri iaitu beriman dengan Allah dan melakukan amal soleh mereka adalah orang-orang yang beruntung dan tidak rugi kerana mereka berbuat untuk akhirat kesibukan menguruskan urusan keduniaan tidak menalaikan mereka daripada menunaikan tanggungjawab akhirat hati nurani mereka penuh keimanan manakala pancaindra mereka membuktikannya dengan amalan. Jadi jangan kita ingat bila beriman, beramal saleh berpesan-pesan dengan kedengaran kebenaran atau berpesan-pesan dengan kebenaran berpesan dengan kebaran, itu berarti kita duduk sembahyang, baca Quran, zikir, berdakwah, belajar ilmu saja. Jangan kita salah faham pula kalau macam tu, time kerja kita rugilah. Iman ni 24 jam. Amal saleh pun 24 jam. Berpesan-pesan atau berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran pun 24 jam Macam mana? Iman tu kita punya keyakinan kepada Allah SWT Benda tu memanglah kena 24 jam Dia Tak boleh kita beriman sekejap lagi tengah hari kita Tak tak beriman pula lah Di dalam hati kita setiap apa yang berlaku Setiap apa yang kita kerjakan Kita kena ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja ni kita yakin Allah Taala yang bagi kekuatan untuk aku bekerja. Allah Taala yang yang apa? Yang wujudkan keadaan-keadaan ni supaya aku dapat apa ni? Berbuah satu Allah kalau kita nak makan Allah Taala yang bagi aku rezeki. Ni kalau kita nak buang air Allah Taala yang mudahkan untuk kita. Buang air kita nak tidur Allah Taala bagikan jadikan malam untuk kita berehat. Apa saja yang berlaku di situ ada keyakinan kita kepada Allah yang Allah yang jadikan segala keadaan ni. Jadi kita beriman 24 jam. Kemudian bermasalah, bermasalah tempatnya maknanya daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik Kita buat semua perkara yang telah diajar oleh Nabi SAW, yang telah diajar oleh agama Islam Berarti kita bermasalah, kita berniaga pun kalau kita ikut cari Islam kita bermasalah Kalau kita ah, bertani ke, kita bekerja kilang ke, kita kerja pejabat ke, kita engineer ke, doktor ke, kita tak kerja ke, kita duduk rumah ke, kita mengajar ke, kita buat apa Kita masak di rumah, kita basuh baju ke apa ke kalau kita buat semua perkara itu mengikut seperti yang telah digariskan oleh Islam, berarti kita sedang beramal soleh. kita berniaga tak boleh tipu, tak boleh riba, tak boleh apa ni, jual benda-benda yang tidak halal, tidak boleh menipu customer, ah itu kalau kita ikut semua apa yang telah ditetapkan oleh Islam, berarti kita sedang beramal soleh. Tak kira kita buat apa sajalah. Nanti di tempat kerja kita, di ofis, di pejabat, ada larangan-larangan, tidak boleh. Bercampur gaul dengan maharam, yang bukan maharam, tidak boleh kita apa ni uh, mengulah ataupun kita curi-curi tulang. Uh, itu semua nanti amal soleh juga tu. Dan jangan ingat amal soleh tu. Baca Quran semayang, zikir, tahajud. Apa lagi? Belajar ilmu, dakwah, pasidah, yahana-nah. Itu semua amal soleh. Amal soleh ni luas. Islam ni setiap daripada aspek kehidupan semua di situ ada Islam. Dan apabila kita berbuat berpandukan apa yang telah disuruh oleh Islam, berarti kita sedang beramal soleh. Ah ha, jangan orang yang bekerja tu kita kita datang mengaji, kita datang kita bismin kita, kita tengok orang tu kan. Alah, dia tu kerja je kerja dia. Ha. Kita rasa kita jangan amal soleh dia tak masalah kalau dia bekerja dalam keadaan dia mengikuti segala perintah Allah ikut hukum-hukum hakam dalam pekerjaan berarti dia sedang beramal soleh juga dia sedang beramal soleh jadi kita jangan salah faham nanti amal soleh ingat kita bahawa yang, yang ibadat je. ibadat ada dua jenis satu ibadat khusus, satu ibadat umum Ibadat khusus tu adalah seperti upacara ritual yang kita buat lah. Semayang, kita baca Quran, kita berzikir, berdoa, kan kita haji, kita zakat. Itu yang ibadat khusus. Tapi ibadat umum semua ketaatan, semua perintah-perintah Allah kita amalkan. Baik dari segi sosial, dari segi jual beli, dari segi bermuasyarah ataupun berinteraksi dengan masyarakat. Baik dari segi apa sajalah politik dan sebagainya. Kalau kita ikut semua, ikut panduan Islam berarti kita sedang beramal soleh. Faham eh? Berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kebaikan, berarti tak semestinya kita nak kena 24 jam, kita nak kena bercakap, pesan, eh. kepesan dekat engkau, eh. jangan cakap bohong, eh. kepesan eh, dekat engkau, selalulah hingga Allah. Kerana perbuatan kita itu kadang-kadang sendiri telah menunjukkan satu pesanan kepada orang, Dipanggil panggil dakwah bilhal ataupun nasihat bilhal ada satu kita nasihat orang pakai mulut kita cakap, cakap, cakap, cakap, cakap 2 jam, 3 jam nasihat orang tu, yang lagi kita sendiri tak betul kan? jadi kadang-kadang kita menasihat orang tu bukan dengan percakapan saja, dengan perbuatan kita buat, kita lakonkan benda yang disuruh oleh Islam, orang daripada, daripada jauh orang akan tengok, oh ni Islam sebenarnya betul lah dia ni bagus lah dia, pekerja yang bagus, datang awal office. kan ini asyik datang lambat aje, lepas tu balik nak cepat aje. Waktu time kerja mula je, sembang je. Berarti kita sedang menunjukkan satu contoh yang tak baik. Berarti kita telah menunjukkan pesanan secara hal dia panggil. Secara hal. Secara keadaan. Jadi, sebenarnya kita berpesan-pesan dengan, dengan kebenaran dan sabar tu. Berarti kita kena bercakap je 4 jam. Kadang, kadang kita buat dengan perbuatan. Itu pun dah memberi satu contoh kepada orang lain. Dapat di di situ tergambarnya satu pesanan ataupun satu wasiat kepada orang. Orang ni kalau kita jumpa dia kita, ni kata, aku, aku nak nasihat sikit. Dia pun malas nak dengar. Kan? Tapi kalau kita tunjukkan dengan perbuatan, ha, itu lebih berkesan. Orang akan berhati pelan-pelan. Oh. Ha, di situ orang akan terkesan. Jadi persanan tu bukan bersemestinya kena dengan percakapan. Dengan perbuatan pun boleh. Jadi kalau kita buat tu, maknanya kita 24 jam kita untung. 24 jam kita untung. itu yang dimaksudkan dengan beriman, berak, ah, beramal soleh, bersabar-sabar dengan hak dan bersaing kesabaran. Kesabaran ini berarti kena sabarlah. Maknanya ada ujian di situ kan? Setiap apa ni, setiap yang didatangkan oleh Allah Subhanahuwataala merupakan ujian bagi kita. Sama ada benda tu yang positif ataupun negatif, semuanya berbentuk ujian. Kadang-kadang apabila -kadang didatangkan benda yang negatif, kesusahan, ang kesakitan, sakit dan sebagainya, kita sabar, tapi bila Allah Ta'ala bagi kita kesenangan, kemewahan kita tak nampak kesabaran kat mana di situ hanya kita pun lalai dia kalau diberi kesenangan pun kena sabar juga. sabar di dalam penggunaan-penggunaan seperti ya, bila dah ada duit banyak, dia pun dia tak dapat nak menahan diri, sabar ni berarti menahan diri dalam tasawuf sabar ni dibagi kepada empat bahagian yang pertama sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti sepertinya kita nak semayang kita nak, ni dia kan sabar kadang-kadang aduh subuh tu apalagi nak bangun ya Allah eh ataupun tengah-tengah sedap-sedap berniaga Tengah sedap-sedap -tengah tengah kerja tengah-tengah buka restoran topir restoran time-time tu nak kena pergi sembahyanglah dah orang time tu lah pernah datang jadi nak menjalankan ketaatan tu kena ada sabar apalagi bulan puasa nak kena puasa pula dah itu baru itu yang wajib apalagi yang sunat lagi kalau kita nak tambah lagi yang malam kita yang sunat nak memang dalam mengerjakan ketaatan yang kedua bersabar di dalam meninggalkan maksiat ha, Ada setengah orang dia boleh sabar dalam menjalankan ketaatan Tetapi dia tak boleh sabar dalam meninggalkan maksiat Alhamdulillah semayang puasa zakat haji pakai eh, tutup aurat pakai nikah baik semua Tapi ada maksiat-maksiat yang dia tak boleh nak tinggalkan Contoh mengumpat. Ha. Semua ok tapi buat muka 4 nombor 1 Contoh itu maksiat lah tu Jadi dia boleh bersabar di dalam Buat ketaatan Tapi di dalam meninggalkan maksiat Dia tak boleh Dia pantang sikit Nampak orang tu nya Mula nak cerita ke orang ni Ataupun Macam-macam perkara lagi lah Dalam maksiat susah sikit Dia nak tinggal Kena sabar juga Mana kena tahan diri Kena tinggalkan maksiat tu Kemudian yang ketiga Bersabar di dalam Menghadapi Ujian Dan bersabar dalam menghadapi ujian ni Ada dua jenis Satu ujian yang direct daripada Allah Satu lagi ujian yang datangkan oleh Allah melalui perantaraan makhluk-makhluk Allah ataupun manusia. Okey yang datang dari daripada Allah contoh sakit kita tiba-tiba sakit Allah telah bagi kita sakit. Kan? Ah itu kita kena bersabarlah dalam menghadapi apa yang Allah datangkan. Kemudian apa ni sabar di dalam menghadapi ujian yang datang manusia, orang kutuk kita, orang caci, orang ejek, orang maki, orang marah, orang curi barang kita, macam macam lah orang buat. Ah kena sabar juga. Dan yang keempat, sabar di dalam menahan nafsu keinginan. Oh, ini paling tinggi sekali. Jadi timbul keinginan-keinginan dalam dalam apa di dalam diri kita, nak tu, nak nu, nak ni, nak ni kita sabar, kita lawan. Walaupun terhadap perkara-perkara yang mubah, tengoklah bagi perkara-perkara yang harus misalnya kan makan sedap-sedap, pakai yang cantik-cantik, rumah besar, kereta besar itu perkara yang harus mudah boleh dalam Islam. Tapi bagi orang yang peringkat tinggi dia sabar. Sebab apa? Dia jalan nak mencapai makan sedap-sedap, dalam -sedap, sedap -sedap, perlu kepada penggunaan masa juga. Jadi kalau dia nak berusaha ke arah tu, berarti masa dia untuk mengerjakan amal soleh yang lain akan apa ni? Terhadlah, terbatas. Hmm, jadi daripada dia, bukan tak boleh boleh cuma dia sabar sikit sekejap dia lebih tumpukan kepada amal yang soleh kemudian yang yang mana boleh menaikkan darjah di akhirat akhirnya dia akan kecapi kemewahan kenikmatan yang lebih tinggi di akhirat Nah itu sabar dalam menahan nafsu lah. itu sabar jadi dalam dalam 4 perkara ni kalau kita dapat laksan dengan kesemuanya maka kita lah orang yang terkeluar daripada golongan yang rugi, maknanya kita beruntung lah Empat empat kena buat iman amal soleh pesan pesan dengan kemenara pesan pesan dengan kesabaran kemudian Allah hmm. ya tuh begitu juga Begitu juga terkecuali orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain dengan perkara yang pasti yang tidak dapat dinafikan lagi iaitu beriman kepada Allah dan mengisahkannya. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, sesungguhnya kebenaran berlawanan dengan kepalsuan. Kebenaran adalah merangkumi semua kebaikan dan setiap perkara yang baik yang wajib dilakukan oleh seseorang. <tuh> kebaikan itu boleh juga ditakrifkan sebagai patuh dan taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Az-Zamaksyari berkata, kebenaran bermaksud semua kebaikan seperti mentauhidkan Allah dan mentaatinya, mengikuti kita-kita dan rasul serta bersikap zuhud terhadap dunia dan suka kepada akhirat. Jadi lafaz al-haq tu dalam dalam surah ni berarti kebenaran. Jadi macam-macam lah tentang apa tu kebenaran. Jadi antaranya yang mengatakan segala ketaatan kepada Allah tu benda yang hak. Kan. Dalam ayat yang Allah kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil Jadi hak al haq adalah kebenaran. Ini semua perintah-perintah Allah itu adalah kebenaran. Semua sunnah-sunnah Nabi itu adalah kebenaran. Menjauhi larangan Allah itu adalah kebenaran dan menjauhi yang bid'ah ah pun adalah kebenaran. Jadi dia umum. Jadi semua kebaikan tu adalah kebenaran. Seluruhnya orang yang memberi membencikan kepada orang lain agar bersabar di atas kewajipan-kewajipan yang ditentukan oleh Allah dan menjauhi maksiat serta bersabar atas ketentuan takdir Allah serta melapotaka yang menimpa. Kesabaran itu termasuk ketabahan dalam melakukan ketaatan, menjauhi kemungkaran, menanggung musibah dan ketentuan-ketentuan Allah. Di samping sabar menghadapi kerana orang yang diajak melakukan amal maruh atau dilarang dari melakukan kemungkaran. Faham? eh? Sabar. Bila kita bersabar, maka hidup kita akan tenang. Sebab <coughs> sabar ni adalah uh, apa nak kata? Satu sifat yang akan membawa kita kepada Ridlo. Bila kita latih diri kita dengan kesabaran, maka kita akan dapat sampai ke makam yang lebih tinggi, itu makam Ridlo dan makam ridha ni lah makam yang mana yang telah diperoleh oleh para-para sahabat Nabi yang mana Allah sendiri mengklaimkan mengisytiharkan radhiyallahu anhum wa Jadi keredaan Allah sajalah yang kita kehendaki. Kalau kita kita kita dah dapat keredaan Allah, selamatlah kita dunia akhirat. Dan jalan untuk membawa kepada sifat ridha ni adalah dengan sabar dulu. Sabar dan sejalan yang empat-empat perkara yang saya sebutkan tadi lah sekejap saja kita bersabar nanti di sana kita akan diberikan dilayani dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT tapi kalau kita tak sabar kita ikut nafsu kita di dunia ni maka di sana kita terpaksa bersabar menahan seksa Allah SWT jadi fikirlah nak sabar yang mana nak sabar di dunia ke ada sabar di sana siapa boleh sabar dibakar dalam negara ke silakan ikutlah, janganlah bersabar di dunia ni pilih, nak sabar 60-70 tahun ke atau nak sabar selama-lamanya selama tak selama-lamanya pun ribuan jutaan tahun tak tahulah direndam dalam negara ke, berapa lama sabar. Hmm? Semua sabar semua nak kena sabar ha, semua kena sabar setiap setiap detik tu ada ada ada setiap hal itulah ada ada dia punya makam dia dan boleh dikatakan kesabaran ni dia tidak pernah hilang lah dalam, dalam apa? jangan kita hilangkan dalam kehidupan walaupun kita tengah gembira, tengah sihat tengah senang, sabar tu tetap kita kena ada kadang -kadang dalam keadaan kita senang gembira dan sihat tu pun kadang-kadang kita lupakan sifat sabar akhirnya kita boleh jadi terjerumus kepada perkara yang kita tak sedar okay. Walaupun kita diberi kekayaan, kemewahan, kebahagiaan oleh Allah, kita kena ada sedikit kesabaran di situ di dalam apa ni mengawal apa yang Allah Taala beri kepada kita lah. Kalau tidak kita akan melakukan dengan suwenang-wenangnya. Peradaman hidup dan hukum hakam. Surah ini memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, walaupun manusia mungkin beruntung dari segi mengumpulkan harta dan kekayaan Namun sebenarnya mereka berada dalam kerugian sekiranya mereka tidak melakukan sesuatu amalan yang baik untuk kehidupan akhirat. Ini keuntungan menurut manusia. Dalam dunia ini ada dua jenis golongan manusia. Satu yang mana memahami keuntungan dan kerugian mengikut akal fikiran dia. Satu lagi golongan manusia yang menilai keuntungan dan kerugian itu menurut penilaian Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya. Jadi menurut Allah dan Rasul Yang untung itulah yang empat perkara yang ni Dan selain daripada itu Ugi ya, Tapi manusia yang golongan pertama tadi Dia menilai keuntungan dan kerugian Menurut akal fikiran dia Menurut pengalaman dia Dia tengok Oh ini harta banyak ya, Duit besar Duit banyak besar, Untung besar ni Itu menurut dia Kalau lah Keuntungan itu pada harta dan kuasa dah tentu Fir'aun dan korun Pasti untung tapi kita tahulah mereka itu disebut oleh Allah Mereka adalah orang yang rugi Khusranum mubin Kerugian yang sangat nyata Bukan berarti tidak boleh ada harta banyak atau Tidak boleh ada kuasa Tetapi di dalam ada harta dan kuasa itu Kita melakukan empat perkara tu, Iman, amal soleh Berpesan dengan hak dan berpesan dengan sabar Yang kedua Allah bersumpah untuk menegaskan ketentuan di atas pada bila-bila masa atau waktu Allah bersumpah dengan masa justru ia menegaskan tentang pertukaran dan perubahan segala sesuatu dalam peredaran masa terdapat dalil tentang wujudnya pencipta yang maha esa juga wujud bukti keesaan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kebiasaannya yang semakin ketara dari masa ke semasa berhubung dengan kedudukan bersumpah dengan masa para ulama fiqah mengemukakan berbagai pendapat I Imam Malik berpendapat sesiapa yang bersumpah tidak akan bercakap dengan seseorang dalam satu tempoh masa as ia bermaksud tahun kerana setahun adalah tempoh masa yang paling lama menurut pendapat ulama dengan tujuan untuk menguatkan lagi makna sumpah Imam Syafie radhiyallahu berpendapat tempoh sumpah yang dikira hanyalah satu jam sahaja melainkan jika ada niat yang lain dalam dirinya atau ia mentafsirkan nya dengan Kemungkinan yang ada iaitu dengan didasarkan kepada tempoh yang paling singkat terhadap maksud Al-As atau masa sumpah tersebut. Ini istimbad ulama-ulama' fiqah mengenai lafaz Al-As. Misalnya ini dalam bahasa Arab lah. Kalau kita timbakan dalam bahasa Melayu, contohnya aku bersumpah aku tak akan bercakap dengan kau sepanjang Al-As sepanjang satu masa. Jadi apakah yang dimaksudkan masa tu berapa lama? Selama lamanya ke atau berapa lama? Jadi Imam Malik kalau kalau uh, orang tu bersumpah menggunakan lafaz al az kan? <coughs> Wallahi ana la atakallamu bika bil Misal contohnya dia cakap dalam bahasa Arab kan. Jadi kalau dia menggunakan perkataan al-as nanti Imam Malik kata setahu Imam maksud dia kata 1 jam saja. Maknanya kalau dia bercakap dengan orang tu Uh, kurang dari satu jam maknanya, Batal ada lah punya sumpah dia Dia dah melanggar sumpah Dia kena bayar kafarah sumpah lah. Kalau Imam Malik setahun maknanya, Selama setahun dia tak boleh cakap momentu. Kalau dia cakap momentu, dia kena bayar kafarah sumpah Tetapi sumpah yang macam ni kan, Kita bersumpah tak nak bercakap Dengan seseorang tu Itu bukan satu perkara yang baik Jadi boleh kita melanggar sumpah kita Dan kita bayarlah kafarah sumpah dan tak ada faedah pun kalau kita tak bercakap orang tu tahu apa-apa faedahnya Dan, pernah Abu Bakar Al Siddiq dia bersumpah tidak mau bagi makan kepada seorang hamba dia yang terlibat dalam fitnah Siti Aisyah tu Allah tegur Abu Bakar Siddiq supaya takah ha, patahkan ataupun uh, maksudnya batalkan sumpah tu dengan membayar kafarah sebab tak ada tak ada gunanya kalau dia uh, dia, dia bersumpah demikian. yang sebelah dia marahlah pasal orang tu terlibat dalam ke situ ancari fitnah kan fitnah zina tu tidak ada seorang hamba dia tu terlibatlah dalam menyebarkan cerita tu fitnah tu daya hanya Abu Bakar dapat tahu Allah bersumpah tak akan bagi lagi uh, nafkah dekat hamba dia tu tapi Allah tanda turunkan haya begitu ke nabi sebenarnya Abu Bakar tarik balik sumpah tu sebab benda tu tak ada faedah jadi Abu Bakar tarik balik sumpah dia maka dia terpaksa bayarlah sumpah uh, kerana dia mematahkan sumpah dia dan dia bagi lepas tu dia bagi double pula dekat hamba tersebut jadi kalau kita bersumpah dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat Baik kita, kita patahkan sumpah kita tu Kita batalkan sumpah kita Dengan baik kafarah pun tak banyak Kafarah pun puasa 3 hari Bagi makan 10 orang Miskin makanan tu saja. Ha, kalau kita bersumpah dengan benda-benda yang Tak berfaedah Cuma di sini diambil satu apa? Lafaz Al-Asdu Menurut Imam Malik setahun Menurut Imam Syafi'i satu jam Jadi kalau kita misalnya ada orang bersumpah tak nak bercakap dengan orang satu mas Dengan satu tempoh masa Al-As Jadi bererti uh, Satu tahun menurut Man Malik dan satu jam menurut Man Syafi'i Yang ketiga Allah memutuskan hukumannya dengan janji yang amat buruk Justru Allah menjanjikan kerugian kepada semua manusia Melainkan mereka yang dikurniakan empat perkara Atau yang bersifat dengan Empat sifat iaitu iman amal soleh memberi nasihat dengan kebenaran Serta memberi nasihat agak bersifat dengan sifat kesabaran Bermaknanya kalau kita tidak ada empat-empat tu, berarti rugilah kita. Dan tidak ada salah satu pun masih lagi rugi. Iman saja tapi tak amal soleh, tak nasihat dengan kebenaran dan tak nasihat dengan sabar pun rugi. Atau iman, iman amal soleh saja tak beri nasihat dengan kebenaran tu pun rugi. Iman amal soleh beri nasihat tapi tak sabar pun rugi. Dia kena empat-empat barulah kita komplit. Kita terkeluar daripada orang yang rugilah. Nyataan tersebut menunjukkan bahawa kejayaan terselamat dari kerugian di atas amat berkait rapat dengan sifat-sifat keimanan. Sementara pula, eh, sementara iman pula mempunyai enam ciri, iaitu beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Akhirat, kata dan qadar. Ketentuan baik dan buruk datang dari Allah. Malaikatlah amal yang soleh pula yang melaksanakan perkara-perkara wajib, menjauhi perkara-perkara maksiat, dan melakukan kebaikan. Mereka memberi nasihat agar menurut kebenaran ialah memberi bimbingan kepada orang lain dengan perkara-perkara yang pasti dan menggesa mereka supaya memetauhidkan Allah dan beramal dengan ajaran Al-Quran Berdakwah kepada agama Allah memberi nasihat, menyuruh orang lain supaya melakukan perkara-perkara yang baik melarang mereka daripada perkara-perkara yang mungkat disamping mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri Sayyidina Umar r.a pernah berkata Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepada saya kelemahan saya Manakala maksud saling memberi nasihat supaya bersabar Supaya mentaati Allah bersab Bersabar ialah agar sebahagian umat, uh, umat manusia menasihati sebahagian yang lain Supaya mentaati Allah bersabar dan tidak melakukan maksiat Dalam masa yang sama mereka adalah reda dengan qadak dan qadar Dalam menghadapi sesuatu musibah dan ujian itu itulah antara yang dia yang ciri-ciri berpesan-pesan dengan kebenaran tu ha, itulah kita cubalah cari ya manakala kita bagi bimbing orang lain kemudian kita apa ni dakwahkan tauhid kepada dia kemudian kita suruh dia beramal dengan Quran kemudian kita berdakwah dia kepada dia, supaya mengamalkan agama Allah kita bagi nasihat kita suruh dia lakukan perkara yang baik, kita melarang daripada perkara yang tak baik, kemudian kita mengasihi, mengasihi dia. Ha, itu semua termasuk dalam al-haq lah. Dan yang lain tu, yang masuk dalam kesabaran itu lah, sebutian dituliskan ataupun seperti yang saya cakapkan tadi. Masuk sabar mana kita pun kena sabar dan kita mengajak orang sabarlah, Kalau kita nak mengajak orang kepada, kepada kesabaran, kita pun kena sabar ulah dan sebenarnya tak semestinya dengan berkata-kata dengan perbuatan pun boleh dan malah itu lebih berkesan action speak louder than words itu kata orang Hindu betul? kamu poti? dia nanti ada tempat-tempat kata sabar pun ada hat dia sabar berpada-pada tengok dia sebenarnya bukan apa ni apa ni sabar tu kalau kalaulah dia sabar tu ada batasan berarti tak sabar juga tu cuma, cuma itu nanti tuntutan ha, nanti tuntutan lain kita kita macam apa ni tengok pada tahap keimanan kita kadang-kadang orang tu dia punya dia punyalah nak sabar sampai hilang dia punya iman dia pun tak boleh juga ha, orang buat lari isteri kita kan eh sabar tak apa biar sabarlah <laughs> mana boleh sabar kan itu bukan sabar nama dia itu Ha, kan dia ada ada ada ada tuntutan dia tengok tengok keadaan kesabaran tu berarti ha, pada tempat-tempat yang tertentu dan ada perintah bila perintah tu bila kita lakukan macam perang kita pergi perang kan berjihad nak bunuh orang dia boleh sabar jangan bunuh dia tak ha, boleh lah kita dia tak kena faham lah erti sabar tu yang sebenar kan ha bertempat dan tengok keadaan. Eh kenapa Imam Al Razi berkata ya ini menunjukkan bahawa kewajipan menegakkan kebenaran adalah satu yang amat berat, cabaran dan tribulasi. Wow, tribulasi tu apa? Hmm. Siapa sini orang-orang Indon? Tribulasi. Saya belajar kat Indon pun tak tahu tribulasi. Hmm? Contribution Contribute dari tribute Tribute tu kan satu penghormatan lah, Tribute hmm? Sumbangan Tribute tu kan satu penghormatan Satu Tribulasi Cabaran dan tribulasi adalah Lumrah bagi uh, Para pejuang kebenaran oleh itu mereka perlu diiringi dengan arahan supaya saling memberi nasihat antara sama lain wallahu alam 5 minit lagi ha ada soalan ada ah ha itu disampaikan kepada kita ketika kita berada di dunia. Kita, ketika kita berada di dunia, kita dipahamkan dengan keadaan kita di dunia. Ha, jadi kita kan kadang-kadang apa ni? Aa, nak tunggu sesuatu tu lama betul. Kita rasa lama. Kita rasa ingatlah macam kita sedang menunggu sesuatu, kita terpaksa tunggu sehari ke dua hari ke setahun bertahun. Kan? Tunggu jodoh aku bila lah sampai Tahun-tahun aku tunggu tu Lama betul rasanya Tak sampai lagi jodoh aku Jadi kita merasai lama tu Dengan makin panjang timbul tu Makin kita rasa dia punya lamaan Jadi disampaikan kepada kita Bahawa besok kalau masuk Raka ni akan Puluh-puluh -10 tahun ribu tahun Supaya kita memahami Besok bahawa oh, Wih lama betul Jadi kita rasa Kita tahu lah penderita kita boleh Sebelum kita masuk lagi Kita dah boleh merasai Penderitaan dia Kalau kita Misalnya kita Apa ni Komit diri kita untuk buat maksiat tu lah. Tapi sampai di sana nanti, dia jadi benda tu dirasai sentiasa dirasai lah. Tak boleh nak jelaskan. Sebab kita tak pernah hidup tanpa masa, tapi kita, kita tak akan faham apa tu maknanya hidup tanpa dibatasi dengan masa. Kat sana besok kita akan rasa macam mana. Haa. Ha, ada. Satu yang, ha satu tempoh yang ha. ah satu tempoh dalam syurga dia tak ada tak ada siang tak ada malam tak ada siang tak ada malam ah ha. ha. satu tempoh tentu berarti masa jugaklah kan ah ha. wallahu alam nanti kita tengok tapi minta mentar jangan singgah <laughs> Ini itulah apa neh sebagian pendapat sebagian ulama mana masa pun nanti tidak akan tak, tak wujud nanti di sana sebab tidak ada setiap masa tu ada permulaan ada akhir je jadi kalau sesuatu yang tidak ada akhir berarti dia ha, cuma nanti kan aliran mereka kan ada ada yang masuk sejak lah mana ada permulaan dimasukkan tempoh dia tertentu baru dikeluarkan kan berarti kan tidak ada masa boleh Allah Ta'ala nak jadikan alih naga tu dia merasai masa ataupun alih syurga tu tak merasai masa. Betul Allah boleh buat tak mustahil bagi Allah. Ha, kita tak boleh nak fikir sebab kita sekarang hidup dalam dunia yang ada dibatasi dengan masa. Jadi kita tak boleh nak bayangkan macam mana agaknya hidup tanpa masa. Tak boleh. Tapi di, di dalam neraka tu nanti yang mana yang mana yang masuk neraka dalam tempoh yang tertentu tu wallahualam sama ada dia akan merasai masa ataupun tidak tapi yang pasti dia akan merasai kesakitanlah wallahualam ada lagi soalan kesambung sambung tentang munisan insya lepas asar sikit hmm. oi Masa itu emas Masa itu emas saya rasa itu peribasa, -peribasa. Saya Kata-kata proverb ataupun Tak pernah dengar lagi masa tu Emas adalah hadis Sebab kalau masa itu emas pasti boleh dibeli Emas tu masih lagi ada nilai dia boleh dibeli Tapi masa tidak ada nilai tak boleh dibeli Setelah masa itu berlalu tidak boleh dibeli walaupun emas seluruh dunia kalau seluruh dunia ni seluruh bumi ni ditimbunkan dengan emas untuk kita beli balik masa yang berlalu satu minit tak boleh beli Di masa tu kalau yang kata masa itu emas hanya untuk budak-budak tadika lah atau orang yang dia saja nak apa ni sebab orang tahu nilai emas tu berharga jadi dia nak menunjukkan bahawa masa itu berharga berarti dia aa, mengaitkan atau menjadikan dia panggil istiarah ni sendiri dalam lambas harap. Maka dia menilai kan masa itu dengan emas. Sebab manusia ni boleh kata emas itulah yang paling berhargalah bagi manusia. Jadi dia pun nak tunjuk nak menekankan di situ bahawa masa itu belum bernilai. Jadi kita masa itu emas. Padahal masa itu lebih bernilai daripada emas dan segala-galanya. Kalau masa itu boleh berarti kita tengok pada apa? Konteks apa yang nak, nak Dinyatakan lah, tapi dalam hadis ada kot hmm? ah, Itu pun perumpamaan masa Itu perumpamaan pedang, maka Dia Berlalu Dia Berlalu maknanya Dia memakan kita Memakan usia kita, menghabiskan usia kita Sebenarnya pedang tu Dia memotong sesuatu lah kita tak perasan. Kalau macam mana macam pedang yang dia potong satu meter sikit sikit sikit potong-potong-potong habis meter hilang putus-putus putus-putus putus-putus putus. Tapi lama-masa tu dia makan usia kita tanpa kita sedari sebenarnya pedang tu memakan memotong sesuatu lah. Itu maksud dia masa tu pakai dengan pedang. Faham? Wallahu alam. Dah azan lah. insya-Allah kita dah sambung lepastu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu apa yang tidak baik itu siluman syairah. Saya, saya mentamun Allah untuk maaf untuk tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa bagi uh, kita taufik dapat kita faham amalkan sampaikan, dan tuntut majlis yang kafarah majlis subhanallah bihamdika shalla wala illaha illa anta astaghfiruka alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh